Bismillahirrahmanirrahim. Wassolatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ba'd. Ikhwan Fiddin Rahimani wa Rahimukumullah Dalam pertemuan yang lalu kita telah memasuki Bab tentang iktikaf Dan kita telah membaca hadis yang ke-203 Dari kitab Umatil Ahkam Namun belum dijelaskan hadis tersebut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 وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتقف في كل رمضان فإذا صلى الغدات جاء مكانه الذي اعتقف فيه Hadith yang ke dua ratus tiga Dari umul mu'minin Aisha رضي الله عنها Salah seorang istri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia As-Siddiqah Bintu Siddiq Beliau radhiyallahu Anha Meriwayatkan Anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Kana ya'atakifu fil ashril awakhir min Ramadhan Senantiasa melakukan iktikaf e pada 10 hari terakhir men Ramadan dari bulan suci Ramadan. Hatta tawaffahul Allah Taala hingga Allah Subhanahu Wa Taala mewafatkan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Thumm azwajuhu min baddhih. Kemudian para istri beliau Sallallahu Alaihi Wasallam pun melakukan i'tikaf tersebut sepeninggal beliau sallallahu alaihi wasallam. dan di dalam sebuah lafad di dalam riwayat yang lain beliau katakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kulli Ramadan. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ya'takifu nan tiasa' itikaf fi kulli ramadhan pada setiap bulan ramadhan Fa idza shalla al-ghadaa maka ketika usai mengerjakan salat al-ghada salat subuh jaa makanahu allazi i'takafa fihi. Beliau mendatangi tempat yang telah disediakan untuk beritikaf di masjid. Ikhwani fi-din rahimahnya warahmatullah. Di dalam hadis yang mulia ini, Ummul Mu'minin Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan tentang amalan tentang kegiatan Rasulullah saw di bulan suci Ramadhan, terkhusus. Ketika memasuki sepuluh hari yang terakhir. Om Mukminin Aisyah menjelaskan. Bahawa Rasulullah SAW. Senantiasa melakukan i'tikaf. Pada sepuluh hari yang terakhir tersebut. Dari bulan suci Ramadhan. Mengapa Rasulullah SAW. Senantiasa melakukan i'tikaf. Pada sepuluh hari terakhir dari bulan suci Ramadhan, Syeikh Al-Basah menjelaskan talaban Lailatul Qadar dalam rangka untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Dan sebagaimana yang telah kita ketahui bersama dalam pembahasan tentang Lailatul Qadar, bahawa Lailatul Qadar tersebut Terjadinya pada salah satu Dari malam-malam ganjil Pada 10 malam terakhir Di bulan suci Ramadhan Maka Rasulullah Wasallam Di masa hidupnya Senantiasa melakukan aktikaf Pada 10 hari terakhir Dari bulan suci Ramadhan Di antara Tujuan utamanya adalah Untuk bisa mendapatkan Malam Lailatul Qadar Yang penuh dengan barokah tersebut Sampai kapan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Melakukan a'atikaf di masa hidupnya Ummul Mu'minin Aisyah menjelaskan Bahawa kegiatan a'atikaf Yang dilakukan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Hingga akhir hayat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam Ini menunjukkan bahwasanya amalan i'tikaf merupakan salah satu amalan salah satu ibadah sunnah yang senantiasa diperhatikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis ini disebutkan sepintas lalu Bahawa Beliau sallallahu alaihi wasallam senantiasa melakukan i'tikafnya hingga akhir hayatnya selama 10 hari di bulan suci Ramadhan terkhusus pada 10 hari terakhir. Namun disebutkan di dalam riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah Beliau berkata kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fi kulli Ramadhan ashrata ayyam. Falamma kana al-'am alladhi qubida fihi i'takafa 20 yawman. Kata sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa melakukan i'tikaf pada setiap bulan suci Ramadhan sebanyak 10 hari, iaitu yani pada 10 hari terakhir dari bulan suci Ramadhan tersebut. Falam kah nulamul ladi qubilawfihi maka ketika beliau berada di tahun yang beliau wafat padanya, ia taka fa'ishrinayyoman beliau melakukan itikaf sebanyak 20 hari. Dari sini ikhwan fil din rahimahumallahi kita mendapatkan keterangan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seringkali dalam itikafnya beliau melakukannya selama 10 hari lamanya. Yakni pada sepuluh hari terakhir dari bulan suci Ramadhan. Namun di tahun yang Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam wafat badannya maka Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam beratikaf selama dua puluh hari. Dua puluh hari di sini maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah sepuluh hari pertengahan, kemudian ditambah dengan sepuluh hari yang terakhir. Sebagaimana awal-awal layatikaf -awal yang ketika itu Rasulullah SAW diberitahu tentang keberadaan malam Laylatul Qadar, sebagaimana hadis Abi Sa'id Al Khudri yang pernah kita pelajari dalam kesempatan yang lalu. Hadis Abi Sa'id Al Khudri, sebagaimana yang telah kita ketahui dalam pertemuan-pertemuan yang lalu, bahawa Kebiasaan naatikaaf yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah pada sepuluh pertengahan dari bulan suci Ramadhan. Ini awalnya. Kita urutkan saja dari awal proses kegiatan naatikaaf yang dilakukan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kebiasaan Rasul di awal beliau melakukan naatikaaf adalah pada sepuluh pertengahan dari bulan suci Ramadhan. Dimulai dari malam sebelas dan selesai pada tanggal 20 puluh Ramadhan. Hingga di suatu malam Rasulullah SAW bermimpi dan mimpi seorang rasul adalah wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala bahwa terjadinya malam Lailatul Qadar itu Bukan pada sepuluh pertengahan dari bulan suci Ramadhan. Akan tetapi terjadinya pada sepuluh terakhir dari bulan suci Ramadhan. Terkhusus pada malam-malam ganjil. dari Terkhusus pada salah satu dari malam-malam ganjil pada sepuluh hari terakhir dari bulan suci Ramadhan tersebut. Maka dari itu Rasulullah SAW umumkan kepada para sahabatnya. Sebagaimana dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri yang telah lalu. Barang siapa yang beraitikaf bersamaku. Ia yani pada 10 pertengahan yang telah lalu. Maka hendaknya dia lanjutkan. Aitikafnya. Pada 10 hari. Yang terakhir dari bulan suci Ramadhan. Kemudian beliau sebutkan alasannya. Yaitu dikarenakan beliau mendapatkan wahyu dari Allah bahawa terjadinya malam Lailatul Qadar tersebut adalah pada salah satu malam dari sepuluh hari terakhir bulan suci Ramadhan. Maka sejak saat itu Rasulullah dan para sahabatnya, tentunya di tahun berikutnya Rasulullah dan para sahabatnya melakukan attikaf pada sepuluh hari yang terakhir dari bulan suci Ramadhan. Dan itulah yang kebiasaan dan itulah kebiasaan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dari sini, sebagaimana dijelaskan oleh Ummul Mu'minin Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis yang sedang kita pelajari, hingga datanglah tahun di mana Rasulullah SAW diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pada tahun tersebut di bulan Ramadan menjelang wafat beliau SAW, beliau SAW melakukan atikaf selama 20 hari. 10 hari terakhir dari bulan suci Ramadan dan didahului sebelumnya dengan 10 hari pertengahan dari bulan suci Ramadan. Inilah Al-Jama' penggabungan dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri. Hadith Aisyah radhiyallahu anha dan juga hadith Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang semuanya adalah riwayat-riwayat yang sahih. Kemudian Ikhwan Fiddin rahimani wa rahimahkumullah. Dari hadith Aisyah radhiyallahu anha, terdapat sebuah keterangan bahwasannya para istri Rasulullah s.a.w. juga melakukan a'tikaf sepeninggal. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Dan ini dijelaskan oleh para ulama Bahawa pada asalnya kaum wanita Diperbolehkan untuk melakukan atikaf di masjid Tentunya dengan syarat-syaratnya Di antaranya adalah Iza umminatil fitnah Jika keberadaan kaum wanita di masjid tersebut untuk melakukan kegiatan atikaf, Tidak menimbulkan fitnah. Fitnah baik pada diri mereka, Ataupun fitnah bagi yang lainnya. Kemudian, Dijelaskan, Pada akhir riwayat yang sedang kita pelajari ini, Wa fi lafzin kana rasulullah s.a.w. Ya'takifu fi kulli ramadhan. faida. Shallalladzat, jaa maka nahul ladi i'ttakafafih. Dalam sebuah lafadz atau dalam riwayat lain dari hadis Aisyah disebutkan bahawa Rasulullah SAW senantiasa i'ttakaf pada setiap bulan suci Ramadhan. Kemudian beliau sebutkan faida Shallalladzat, maka ketika beliau usai mengerjakan salat subuh, jaa maka nahul ladi i'ttakafafih. Beliau kemudian mendatangi tempat yang telah disediakan untuk beliau melakukan iktikaf padanya. Dari sini ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Muncul sebuah permasalahan. Kapan seseorang memulai iktikafnya? Kapan seorang mu'taqif seorang yang hendak melakukan iktikaf? Memulai ektikafnya. Apakah ektikafnya dimulai setelah sholat subuh pada tanggal 21 Ramadhan? Ataukah dimulai ketika terbenamnya matahari tanggal 20 Ramadhan? Ketika memasuki Malam 21 As-Syeikh Ibn Uthamin Rahimahullah Ta'ala Ketika ditanya Tentang permasalahan ini Beliau menjawab Yadkhulul mu'takifu Mu'takafahu Bi'ayadkhulal al masjid Al-ladhi al -itikafaf fihi itikafafihi ghabat ghabatis syamsu Min laylatil ishrina min ramadhan Seorang yang hendak beradzihaf maka dia masuk ke dalam tempat adzihafnya, iaitu yani memasuki masjid yang dia hendak beradzihaf di dalamnya. Ketika telah terbenam matahari pada malam pada hari ke-20 ke Ramadhan, jadi Matahari tanggal 20 Ramadhan terbenam, berarti kemudian memasuki tanggal 21 Ramadhan. Karena perhitungan tanggal hijriyah di dalam Islam, tidak dimulai dari jam 12 malam. Selesainya jam 12 malam, tidak. Tetapi dengan terbenamnya matahari. Begitu matahari terbenam pada hari tersebut, berarti sudah berganti tanggal. Yang tadinya misalnya hari ini tanggal 20 Ramadhan, ketika nanti terbenam matahari, lalu masuklah pada tanggal uh, 21 Ramadhan. Maka seorang yang hendak bertikaf, hendaknya dia masuk ke masjid yang dia bertikaf padanya pada malam ke-21 Ramadhan, di saat matahari telah terbenam. وَيَخْرُجُ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ مِنَ اللَّيْلَةِ الْأُولَى مِنْ شَهْرِ شَوَّالٍ وَيَخْرُجُ DAN KELUAR DARI adikafnya KETIKA MATAHARI TERBENAM DARI MALAM PERTAMA BULAN SYAWAL KETIKA MATAHARI TERBENAM DAN diketahui bahawa BESOK ADALAH TANGGAL 1 SYAWAL maka berarti dia telah diperkenankan untuk keluar dari masjid dari tempat i'tikafnya dan dengan itu selesailah i'tikaf yang dia lakukan kemudian beliau berkata li'an al al kafirata dalalah 'ala anna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu al-'asyra al-awakhir min ramadhan وَرَمَضَانْ يَنْتَهِ بِدُخُولِ شَهْرِ شَوَالٍ Karena hadis-hadis yang banyak jumlahnya Menjelaskan bahawa Rasulullah SAW Seringkali i'tikaf pada 10 hari terakhir dari bulan suci Ramadan Sementara Ramadan selesai Dengan masuknya bulan syawal Falailatul Aid yantahi Ramadan maka dengan masuknya maka dengan datangnya malam Eid, Idul Fitr maka berarti telah selesai Ramadan dan dengan itu telah selesai pula kegiatan i'tikaf yang dilakukan oleh seorang mu'taqif Wal 'asyrul awakhir min Ramadan tadkhulu min lailati 21 walaysa min fajr 21 Adapun 10 hari terakhir dari bulan Ramadhan Yang Rasul biasa berartikah padanya Tadkhulu Min Lailati Ihda wa Ishrin Maka diawali Dari malam 21 Ramadhan Ketika matahari Terbenam Dan memasuki Tanggal 21 Ramadhan Walaysa min Fajri Ihda wa Ishrin Dan tidaklah dimulai Pada Pagi hari atau pada fajar, pada subuh, waktu subuh, di tanggal 21 Ramadhan. Dari sini, As-Syaikh Ibn Utsaimin rahimahullah menegaskan bahawa permulaan masuknya seorang mu'taqif ke masjid untuk beraktikaf adalah ketika matahari terbenam dan sebagai pertanda masuknya tanggal 21 Ramadhan. Jadi malam 21 Ramadan, saat itulah seorang muattakif memasuki masjid. Bukan di pagi harinya, bukan di pagi hari tanggal 21 Ramadan. Kemudian bagaimana dengan hadis Aisyah yang sedang kita belajar ini? Beliau menyatakan faida salalladhaa ja jaa maka nahul ladhi e'taghfafihi. Maka ketika beliau usai mengerjakan solat subuh. Barulah beliau mendatangi tempat i'tikaf e yang disediakan untuk beliau sallallahu alaihi wasallam beri'tikaf padanya. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin menyatakan, "Wa hadits Aisyah ats-tsabit fil Bukhari, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallama shalla subhan min lailati 21, thumma yadkhulu mu'takafahu." Fal murad kama qala Al-Hafidz Ibnu Hajar An lah muatkafan khas, yang farud bhih agin nas. Walais al murad, walais al muradu dhuul al masjid, balqad dhalah fi awal al layla, walakin nahuun farud bil muatkafan khas agin nas fi sabahi 21. Qadabliya, rahimahu Allah, ada pun hadits yang terdapat di dalam Sahih Bukhari. Bahwa Rasulullah SAW selesai mengerjakan solat subuh dari malam 21 Ramadhan, solat subuh dari malam 21 Ramadhan, kemudian beliau masuk ke tempat adzkaffnya. Maka yang dimaksud dengan hadis ini, sebagaimana dikatakan oleh Al-Habib Ibnu Hajar rahimahullah, an lah mu'atkaffan khasan bahawa Nabi SAW mempunyai tempat khusus di masjid untuk beratikaf. Apa yang dimaksud dengan tempat khusus untuk beratikaf? Tempat khusus semacam kamar yang digunakan untuk beratikaf, untuk tinggal di dalamnya. Sebagaimana yang diketahui di masjid ini, ketika hari-hari atikaf, di sana e, dibuat semacam kamar-kamar, dalam uh, yang digunakan sebagai tempat aktif bagi seorang yang mu'takif Nah, Rasul saw mempunyai tempat khusus di masjid beliau dibuat sedemikian rupa yang faridubihi aninas yang beliau bersendirian di tempat tersebut terpisah dengan manusia terpisah dengan para sahabatnya. Walaysal murad dhuholul masjid, jangan bukanlah yang dimaksud dalam hadis Aisyah ini. Beliau masuk ke dalam masjid, mulai masuk ke masjid pada pagi harinya setelah solat subuh, bukan. Bal qad dhalafi awalil layla. Bahkan beliau, rasulullah saw telah masuk masjid sejak awal sejak awal malam, sejak Masuknya malam 21 Ramadan Dengan terbenamnya matahari tanggal 20 Ramadan, Maka beliau sudah masuk ke masjid. Dan berada di masjid. Walakinna hu akan tetapi beliau. In farada bil mu'taka fil khas anin nas. Fi sabahi ihda wa ishrin. Akan tetapi beliau alaihi wasallam mulai memasuki tempat khusus. Yang digunakan untuk iktikaf. Agar terpisah dari para sahabatnya tersebut, beliau memulai, mulai uh, masuk ke, ke tempat tersebut di pagi hari, tanggal 21 Ramadan, seusai mengerjakan sholat subuh. Jadi demikianlah ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, makna dari keterangan Ummul mu'minin Aisyah radhiyallahu anha, bahawa Nabi s.a.w. seusai mengerjakan sholat subuh. Tanggal 21 Ramadhan, kemudian masuk ke tempat ektikafnya. Yang dimaksud dengannya bukan awal masuk ke masjid setelah sholat subuh tanggal 21, akan tetapi beliau s.a.w. sudah masuk ke masjid pada awal malam 21 Ramadhan, dan memulai masuk ke tempat ektikaf beliau yang secara khusus tersebut, di pagi hari seusai mengerjakan salat subuh. Ekuanifidin rahimah wa rahimakumullah Inilah beberapa keterangan yang terkait dengan hadis 203 hadis Ummul muminin Aisyah radhiyallahu anha. Mudah mudahan Allah subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita semua untuk bertafakufidin dan memahami hadis Rasulullah saw. Sesuai dengan makna yang sebenarnya. Yang uh, sesuai dengan keterangan para ulama rahimahumullah ta'ala. Wa salallahu ala, ala nabiyina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi wa salam. alamin.